Машина була розколота вибухом або ударом. Я підійшов дуже близько до тіл, аби подивитися на них. Їхні голови були круглими, очі невеликими, вони не мали волосся. Тіла за нашими стандартами досить таки малі, але їхні голови, співмірно до тіла, великі. Одежа виглядала суцільно скроєною, сірої барви, без й гудзиків. Вони, здавалось, усі були мужчинами. Поки ми розглядали тіла, прибув офіцер, оголосив, що це є власністю армії, а нам треба розійтися по домівках і забути все, що бачили. Це, мовляв, наш патріотичний обов'язок. Того самого дня до шерифа Розвелла з дивними знахідками прийшов місцевий фермер Вільям Брейзел. Його ранчо фостер-плейс розташоване за 75 миль на північний захід від Розвелла. Фермер повідомив, що 2 липня під час грози побачив надзвичайно яскравий спалах і почув гуркіт, схожий на грім. А вранці наступного дня він, розшукуючи наляканих овець, за 7-8 миль від ранчо побачив якісь дивні уламки. Пружний гнучкий матеріал, схожий на металеву фольгу, і шматочки дуже міцного дерева вразили його практично цілковитою невагомістю і дивовижною міцністю. Тонесеньку шовкову нитку було не можна порвати. Багато рожевих і полум'яно-червоних уламків були описані загадковими письменами, схожими на її іерогліфи. Телефонного зв'язку не було, і тому фермер, захопивши частину уламків, тільки у понеділок, 7 липня, приїхав до Розвелла. Шериф направив фермера до Джесі Марсела, начальника розвідділу, 509-го авіаполку, що базувався на авіабазі неподалік Розвелла. На той час там дислокувався єдиний у світі підрозділ бомбардувальників Б-29, що мав на озброєнні атомні бомби. Наступного дня знахідками фермера Брейзела було завантажено дві вантажівки і відправлено на авіабазу. 1943 рік. Березень. До англійського бомбардувальника, що повертався на базу після нальоту на Гамбург, на висоті 4,5 кілометра, майже в притул на 150 метрів, наблизилась яскраво-оранжева куля. Вогонь по ній з кулеметів результатів не дав, через якийсь час НЛО розвинув величезну швидкість і щез. Травень під час польоту над Францією українські пілоти з нічних бомбардувальників «Еліза» з Донбас стали свідками польоту з екстраординарною швидкістю шереги з десяти світляних дисків. Травень Над територією Німеччини, район Гігенау, дві великі оранжеві кулі протягом кількох хвилин супроводжували український нічний винищувач «Гонта» з точністю повторюючи всі маневри, які він здійснював, пробуючи відірватися від них. Із рапорту командира 47-ї ескадрилії 14-го авіаційного полку капітана другого рангу ВПС України Павлюка пілоти українських ВПС над територією Німеччини час від часу зустрічаються в повітрі зі сріблястими сферами ці об'єкти трапляються поодинці або групами. Часом вони напівпрозорі. Нема ніякої інформації про те, як тримаються в повітрі ці кулі, схожі на зірки, і яке їхнє призначення. 1944 рік. Березень, Норвегія. Поблизу колишнього німецького аеродрому Банак Польські та українські пілоти спостерігали сигароподібний об'єкт довжиною до 100 метрів з помітними антенами. Після того, як навперейме було послано українського льотчика, об'єкт на очах багатьох пілотів здійнявся вертикально вгору і ще у небі. Березень. Невідомий сріблястий об'єкт розміром із двоповерховий дім був обстріляний з зенітними гарматами американського лінкора «Нью-Йорк» та й смінців, які його супроводжували, в західній частині Тихого океану. Вересень, Бразилія, штат Сан-Паулу. Сорокорічний фермер Престас був оглушений і кинутий на землю променем світла з НЛО. Незважаючи на відсутність помітних опіків, протягом години на очах у свідків його м'які тканини стали відвалюватися від кісток. Зуби й кістки оголились, і через 6 годин він помер.